Ülök a vadkör alatt. Felúztam térdeimet, mert elzsibbadt a Az árnyék már itt hagyott, és az égő nap alatt zizegve zsugorodnak a rendek. Én mégis hűvösséget érzek. Annak a kapu a hűvösségét. Szíve most is reketten dobban, mint akkor, és a számíze könnyesen keserű. Látom a poros tábori sipkát, a leszakított csillagok helyét, Görcsösre mered kezet, véres csíkot a halántékról a fülbe, a félig nyitott szemeket, melyekben csillog még valami, mintha sírt volna. Összefonom a kezem most is a mellemen, hogy fel csak szinte magam átölelve. Ó, Istenem, miért nem ment haza? Miért nem ment haza? Ülök a vadkörtefa alatt, és tisztán látom az én szegény sánta halott hadnagyom. Kifordultam a kapu alól. Arcomban megfeszült valami, szememet két ököllel megtörültem, szám ferdelet, megbotlottam egy vasrútban, és émeegő síró kétségbeesésemben szerettem volna, ha valaki ököllel vág az arcomba, hogy fájjon hát nekem is valamim a szívemen kívül. Tessék, fiatal úr, virág! Néztem a virágokat. Ezt tessék, őszírózsa, ez a forradalom virága, a katonák ezt adták a tiszturaknak, amikor hazamentek. Őszirózsát tessék! Nem tudom, mit mondtam, de azóta az őszírózja nekem nem virág, még csak nem is gaz. Valami puha, sokkarú polip, mert négy évig a háború pöcegödrében sarjadzott, és most kivirágzott. Temetővirág, enyészeg szagú dögvirág, nem a halottak, hanem a hullák virága. A szaga úgy jött utánam, mint a rossz lélek, és csak nehezen tudtam lerázni. De ekkor már tudtam, mi a forradalom. Amikor kinyitottam szobám ajtaját, ablakom rám nézett, kiskájhám pattant egyet, a négy fehér fal közrefogott. Leültem a székbe, összezsugorodtam, és halálosan, fáradtan éreztem magam mögött az utat, ahonnan visszatértem. Éreztem, hogy ez a négy fal az enyém, és ami benne van. Éreztem, hogy régi kis csizmáim újra fel kell húznom. Koltói is mögém állt, Laci mellém. Mintha látni kezdeném magam, és tudnám, ki vagyok. Ott ért még az este is. Lábadozó gyenge voltam, de a sötétség nem tudott akkora lenni az őszi estében, hogy tisztán, világosan ne láttam volna utamat. A szívemben pedig megmelegedett, és beszélni kezdett a csend. Megjöttek a tengerészek, újságolta másnap Tamás bácsi, de én nem szóltam semmit. Hallod, megjöttek. Ideje volt, mondtam, és bementem a szobámba, mert én már tudtam, hogy a tengerészeket is azok küldték, akik a forradalmat. Lassan télbe ért az ősz. Újra jártunk már iskolába, de amint fogytak a napok, úgy nőtt a nyugtalanság és a homály. Hosszúak voltak az éjszakák, rövidek, ködösek a nappalok. Ablakomból láttam, mint fullad a város az éjszakába. Tudtam, hogy hiába vannak nagy kapuk és vasrácsok a városban, remegnek az emberek. Ketté vált a város. A külső rész gyűlölte a belsőt, az urakat. A főispánt, az alispánt, az orvosokat, meg a tanárokat. A főispán nem adott kenyeret a háború alatt. Az alispán autónyárt és dirigálta a csendőröket. Az orvosok nem voltak a fronton, csak a kórházakban. A tanárok, meg a többiek hozzájuk tartoztak. A külváros úgy vette körül a belsőt, mintha meg akarná folytani, és éjszakánként már ki is nyújtotta a karjait. Az urak már nem rendelkeztek, nem parancsoltak, lehajtott fejjel jártak, mintha maguk is belátták volna bűnüket. Dobos elnöki úr úgy járt, mintha mindig keresne valamit. Ő kezelte az árvák pénzét, és most arról suttognak valami nincs rendben a pénzek körül. Majd kiderül, mert nagy vizsgálat lesz a megyeházán. A tanács már elrendelte. Dobos Árvalszéki elnökről mindenki tudta, hogy nagy pénzeket költött. Két fiát is hazahozatta az orosz fontról, pedig dupla érckoporsóban. Jó, jó, hallottam a piacon. Persze, hogy bánja a fiait. Másnak is volt szép gyereke, de a szegény emberek nem terett az ilyesmire. Majd kiderül, miből. De az urak se voltak mint ilyen ilyettek, szomorúak. Sinkó tanácsos úr, ma is legnagyobb úr a városházán. A városi hajdu most is összevágja a bokáját, ha bemegy a kapun. A tanácsos úr kemény ember. A háború alatt ő beszélt a városháza erkéjéről március 15-én. A városnál dolgozó hadifoglyokat lecsukatta, amikor zugolódni kezdtek, mert kevés húst kaptak. A forradalom napján ő volt, aki nyíltan megmondta, hogy most már vége a lopásoknak a városházán, mert a nép vette kezébe a dolgot, és ő a nép szolgája. Eddig nem lehetett ezt megmondani, mert koncra éhes szolgák vették körül, de most megmondja. Utána Csikár úr beszélt, rámutatott Sinkóra. Ő a mi emberünk, a ti emberetek, én mondom. Nagy volt az éljen, és Sinkó tanácsos úr finoman meghajtotta a fejét. Látszik rajta, hogy úri ember, mondta egy kofa, és elhajtotta a darazsakat a szőlőről. Nem mindenki érezte magát bűnösnek az urak közül, így mindenki láthatta, kik voltak a nép zsarnokai. A kereskedők vörös jelvényel igazolták, hogy ők a nép hívei, és volt kirakat, ahol minden piros volt, mint Popper urnál, aki különben a tanács tagja, a ruházkodási bizottság elnöke, és szép szőlője emeletes présháza van itt, nem messze tőlünk. Az összetört kirakatokat már kijavították, és karabélyos tengerészek járták éjjel a várost. Most aztán piszenni sem mernek, mondta Tamás bácsi. Kik? A zsarnokok, akik fegyvert adtak a katonáknak, hogy kirabolják a várost. Azt hiszed, az csak úgy magától volt? A fenét. Kicsinál dolog volt, Csikár úr mondta. A népet akarták megijeszteni. Tisztek vezették a katonákat. Egy ott is hagyta a fogát. Bementem a szobámba. Minek szóltam volna? Tamás bácsival most nem lehet beszélni. Lenéztem a városra, mert sötét volt, és utcáin tengerészek járnak. Egy helyen derenget csak világosság a város táján. Ott van a nagy kávéház. Azt mondják, minden este szól a zene, ismeretlen indulókat húz a cigány viradatig. A tengerészek mulatnak. Hadd mulassanak, mondta Tamás bácsi. A pénznek forogni kell, és a nép megfizeti az ő embereit. 50 koronát kapnak naponta, Eleget szenvedtek a háború alatt a hadihajókon, éhbérért. Kitombolják magukat. Egyik reggel apámék jöttek be. Hogy vagy, Péter, ebben a bolond világban? Várom a karácsonyt. Otthon mi újság? Semmi, legyintett. Elvitték a gabonát a tányérsapkások. Igen, mondta Tamás bácsi, a tengerészek rekviráltak. Adjon valamit a falu a városnak. A háború alatt is csak a város éhezett. A falu meg torkig volt. A magáéval, mester uram, a magáéval. Az nem úgy van, pattogott Tamás bácsi. A város adta ruhát, cipőt, szerszámot, mindent. Megfizettünk érte, nem rekviráltunk. De mi nem is dugtuk el a portékát, csak míg az ára felment. Hiába, gazduram, mosodott el Tamás bácsi fölényesen, ebbe bele kell nyugodni, most a városi nép az első. Ez az igazság, mondta apám, a fronton a falu volt az első, itthon meg a város. Tőlünk elvették a fegyvert, és most bennünket fenyegetnek vele pesti legények. A tengerészeket gondolja, gazduram, az is van köztük. De a többség késdobáló volt, meg börtöntöltelék. Rágalom! Nem én mondom, Puskanándi a falubeli asztalos tengerész volt, igazi, négy évig. Egyet megismert köztük, az mondta neki. Azért ne haragudja, mester uram, mi azok vagyunk, akik voltunk. A gyerekét karácsony előtt még legyűvök. Sokáig néztem a szekér után, fáztam. Jó lett volna most a puha kaszba beleülni és hazamenni. Arról ne senkinek, amit apát mondott. Majd utána nézek a dolognak, mondta Tamás bácsi. Kinek mondtam volna, nem volt már senki. Az iskolában is egyedül maradtam. Nem tudom, az a két év tette, amivel idősebb voltam, de alig értett meg valaki. Kriszta szájaskodott tíz percekben, apjától hallotta a híreket. Pesten már felállították a forradalmi ezredeket. Az első katonavonatok már el is mentek az oláhok ellen. Hová? Az oláhok ellen. Erdét már megszállták az oláhok. Régen nem beszéltem Krisztával. Odaálltam eléje. Miket beszélsz? Kriszta végig miért? Verekedni akarsz? Én nem verekszem veled. De ha tudni akarod, nem csak Erdély van megszállva. A szerbek már Pécset vannak, a csehek meg a Dunáig elfoglaltak mindent. Tán alután eddig? Sokan nevettek. Az Ivánfai dűlökben nem jár újság. Majd kimennek, mondtam. Ha akarnak, mert ők az urak, mert náluk van a fegyver. Ekkor csengettek, és én helyemre ballagtam. Jól emlékszem erre az órára, mert abban az évben akkor esett le az első hó. Mindenki kinézett az ablakon, én is arra fordítottam a fejem. Puhán szállogtak nagy fehér pelyhek. Most ők az urak, mert náluk van a fegyver. Zongott a fülemben. De hát miért tettük le? Ki parancsolta? Hiszen mi békét akarunk. Az utcák hangja eltömpult, fehér lett minden, és csendesen lehetett menni, mint tisztattóig hosszú piros szőnyegén. Ebédnél egy ideig csend volt. Tamás bácsi, a szerbek nem tették le a fegyvert? Rám nézett. Hát, úgy félig meddig? Az oláhok, csehek, a többiek? Mit akarsz, miért tették volna le? A békéért. Tamás bácsi mondta, ők is békét akartak, kínálták. Sikárulnak megmondták a központban. Csak elkéstünk. mondta én mindig. Most már késő, előbb kellett volna. Hát az egész világon csak mi tettük le a fegyvert? Tamás bácsi mérgesen nézett rám. Mit kiabálsz? Talán én vagyok az oka? Egyelőre csak mi? De majd leteszik a többiek is. Felkeltem az asztaltól. A szobám körülfogott. Ablakom előtt hult a hó, és nem látszott a város, melyre pesti tengerészek vigyáznak. Ú, én tudtam már, mi a forradalom. Akkor este ablakon vak lett, és szótlan. Nem látott semmit, és nem mondott semmit. Csak magamban őrlődtem, és kérdéseimre nem felelt senki. Reggelre pedig kirabolták a megyei takarékpénztárt. Magam láttam, mondta Tamás bácsi, Csikár úr szerint nem lehetetlen, hogy az ellenforradalom emberei gumikesztyűvel dolgoztak, nyom nem maradt. Ki tehette, sopánkodtak az emberek, és jelentősen néztek egymásra, mert akkor már mindenki tudta, hogy a tengerészek értenek az ilyesmihez. De ki mert volna szólni? A kávéházba már csak ők jártak, és kurtára nyírt hajú pesti lányok, akik leutaztak a tengerészek után, és itt is maradtak. Jó nők vannak köztük, mondta Kriszta, de rájuk se lehet nézni, mert a tengerészeknél könnyen áll a kés, a remek pofák. Reggel, amikor iskolába mentem, Klárit láttam. Egy fiúval ment előttem, egymásnak voltak dőlve, úgy mentek. Nem Laci volt. A sarkon megálltak, el kellett mennem mellettük. Köszöntem. Jó reggel, Péter. Mentem tovább. Szerettem volna haragudni Klárira, de nem fájt semmi, és nem is haragudtam. Klári rettenetesen messze volt tőlem, és mint a évek múltak volna el azóta. Amikor visszagondoltam rá, nem is ő jutott eszembe, hanem Laci. Tíz percben kinéztem az emeleti ablakon. A fenyők csúcsa odáig ért, és nekem az a tábori lap jutott eszembe, melyet apám írt a Kárpátokból. A lapnak gyantaszaga volt. A Kárpátokban most csehek vannak. El akartam fordulni, de a szemem Lacin akadt meg, aki egy tengerészre beszélgetett a gimnázium kapujában. A tengerész magyarázott valamit. Laci zavartan kapkodott. Mozdulatokból azt vettem ki, hogy nem. A tengerész hátta volt felém, és az utca túlsó oldalán várakoztak rá még páran. Kiáltottak valamit, mire ez is közébük lépett. Amikor elfordultak a saroknál, Laci neki és rohant az épület felé. Milyen jó lenne, ha most beszélnék vele. Megmondanám, ki kezek, kerülje őket. Ekkor kivágódott az ajtó. Laci úgy esett be, arcán halálos félelem. Nem értettem. Bántani karják. Fellobban, bennem valami a régiből. Elkaptam két karját. Mi baj, Laci? Ne félj! Nem félj félek, Péter kapkodott levegő után. De te vigyáz. az az ember keresett. A hideg megsimogatta a hátam. A fenyők csúcsán fagyos szél dudorászott, és a hó peregve húlt alá. Az az ember. A fiúk már bejöttek, körüláltak. Azt hitték, verekedtünk, de mi csak álltunk, és mögöttünk óriásán nőtt a rémület. Kőr is Vili keresett. A késes. Batla főfelügyelő hangját hallom. Nem mondom, hogy nem tenné el láb alól. Összehúztam magam a padba, mint a csiga. Szólni kellene valakinek, de kinek? Ki nem fél ezektől? A kultói tanár úr itthon lenne, de ő még nem jött haza. Apám messze. Visszanéztem Lacila. Melegen nézett rám, simogaton, féltve. Ekkor egy pillanatra elállt mellőlem a rémület. Csak lacit láttam, akit elvesztettem, és a magam hitványságát, amikor megbántottam. Most láttam csak, hogy akkora hibás, egyedül én voltam, és mindent, mindent magamnak köszönhetek. Jó volt ez a beismerés. Könnyű lettem utána, mintha sírtam volna, de azután újra az az ember jutott az eszembe, akit rendőrkézre adtam, és aki most keresett. Vége volt az előadásnak. Hova menjek? Talán itt vár a kapuban. Laci mellém ült. Majd én előre megyek, mondta, de nem mozdultunk. Honni tudja a nevemet? Nevedet nem mondta, csak azt, hogy nem ismerek egy gimnazistát, aki a háború alatt egy szökevényt fogott. Egy veszedelmes betörőt. Gondolhatod, majd összeragytam az ijedelemtől, mert eszembe jutott minden. Azt mondta, hogy az ilyesmit biztosan elmesélik egymásnak a gyerekek. Nem hallottam erről. Nem, nem hallottam. Az egyik detektív a bátyám, aki segített annak a srácnak, mondta, itt van most szabadságon. Megszerette a fiút. Elvinni moziba és cukrázdába. Nem, nem hallottam ilyen esetet. A többiek a túlsó oldalon álltak, körisvili barátai. Körisvili tanár lesz nevetett az egyik. Már a polgáriban is voltunk, meg a kereskedelmiben is. Vili, a jó atya, talán törvénytelen gyerekét keresi? Gyere már, Vili! Így tudtam meg, hogy biztosan ő volt. De téged talán meg se ismerne. Megismerne. Legjobb lenne, ha haza mennél bartalra A pedelusz söpörni kezdett. Ki kellett mennünk. Az Az utca üres. Elkísérlek, Péter. Arcába néztem, és megint elfeledtem a veszedelmet, de elpirult, mert megérezte, hogy mire gondoltam. Köszönöm, Laci. Te jó vagy. Nem haragszol? Olyan régen volt már, Péter. Csak néztem az összetaposott havatlábon körül. Akadozva jött fel bennem a szó. Megbocsátasz? Laci arca félénk lett, és tanácstalan, mint a nehéz feleléseknél. Hagyd már, Péter. Én még másra se tudok sokáig haragudni. Téged meg mindig szerettelek. Megfogta a kezem. De most már menjünk. Mentünk. Laci belesett mindig a következő utcába, bennem pedig minden félelem fölött szétömlött valami megtalált jó. Istenem, mikor tudok én ilyen lenni? Már látszott a házunk, a veszedelem egyenőre elmúlt. Köszönöm, Laci, és soha nem felejtem el. Holnap eljövök, majd sokat mesélek. De, Péter, hogy ez a kalamár mekkora marha. Ülök a vatkörtefa alatt. Az előbb ide jött trombitás Miska Lovakért. Miska nálunk szolgál, de az asztalnál eszik. Apja elesett még 14-ben. Csak akkor vettem észre, amikor már elzörgött a szekér. Néztem utána. Amikor a fordulónál eltűnt, hűvös lett egyszerre körülöttem. A tábla sarka emeletesre nőtt, ablakok lettek rajta, és Laci intett vissza, mielőtt elfordulna a Havas utcán. Napokig nem mentem iskolába. Nem jól érzem magam, pontam, és megmutattam a lázmérőt, mely 39 fokot mutatott. A hőmérő gyufával ugrattam 39-re. Erre Laci tanított meg. Tamás bácsi megfogta a fejem. Tüzel, mondta. Csak ne törd magad. A gimnázium is más lesz ezután. Nem engedjük nyúzni a fiatalságot, és ti is beleszólhattok a tanításba. Mizalmiak lesznek köztetek. És az igazgató mit szól hozzá? Annak fiam kevés szava lesz, Ósdi ember. Az a gyenge, az a jövő embere. – Koponya! Csikár úr nap, tegnap, amikor előadta terveit. Krisztatitkár úr tapsolt. – Az ügyvéd? – Az, ismered? – A fiát. – Szájhős és alattomos. – Azt nem tudom, de az apja hatalmas ember. Sokat voltam egyedül, sokat gondolkoztam. Titkos szálakat bogoztam, melyek Csikár urat, Gyenge tanár urat, Kriszta ügyvédet, Popper kereskedőt és Körisvilit vilit összekötötték. Laci délutánunként eljött. Egyszer könyvet is hozott. Mutasd meg, Péter, ezt a példát. Kalamárt nem értem meg. Attól kezdve megint együtt tanultunk. Csak már iskolába mehettem volna. Egyszer azt mondja Laci, no, Péter, Kalamárral végeztem. Megírtam haza, hogy kibékültünk. Tudták otthon? Első mérgemben megírtam, hogy összevesztünk. Azt is, hogy miért? Fenét. Apám még össze is szidott. Szeretett téged. Azt mondta, hogy neki más dolga van, mint az ilyen csirke Most aztán a régi lesz minden. Jó lesz, Péter? Csak intettem. Mit szóltam volna? A régi utat éreztem lábaim alatt, és amíg a példát magyaráztam... Áttöleltem Laci vállát. A hó világított oda odakünt, de szobámban piroslani kezdett kályhám két szeme, és a sarokban már este volt. Jász még Nem azért kérdem, mert tud meg, Laci, nekem te vagy az első a világon, de egy idegen fiúval láttam. Sötét volt már. Ágyamon ültünk egymásra dőlve, és Laci fejét az arcomhoz hajtotta. Világosban talán nem tette volna, de a sötétben igazak és jók voltak a szavak. Nekem is te vagy, Péter, egyetlen barátom, és hidd el, volt. Azóta már a tizedik van neki. Ha szóltál volna, oda se megyek, meg Erzsihez se. Pedig Erzsit szeretem. Sose hazadok neked, Laci. Erzsi, csak a szomszédunk, semmi más. Ha ezt tudom... Búcsukor küldtem volna neki valamit. Küldtél, Laci? Én? Nem. Én. De azt mondtam neki, te küldted. Csend lett. Puha, meleg csend. Künt hideg volt, és kör is vilileskelődött utánam, de én nem éreztem mást, mint Laci leheletét, amely megsimogatta arcom mint a jóság meleg szárnya. Sorkatonasság jön, mondta Tamás bácsi. A tengerészek bevonulnak, Pesten van rájuk szükség. A kommunisták mozgolódnak, de arra még mi nem vagyunk érettek, Csikár úr mondta. Törődtem én vele, hogy mit mondott Csikár úr. Elmegy vili. Este már tiszta volt a város. Külön vonatot kaptak, csupa másodosztályú kocsit. Ezt kikötötték, mert hölgyekkel utaznak. Amint mesélték, részek volt az egész vonat. Az állomás főnököt megverték, és a hölgyek lehányták az első osztályú várótermet. Pár lap mentünk még iskolába, gyenge tanár úr egyik nap megmagyarázta a forradalom lényegét. Mi, fiatalok, mind forradalmárok vagyunk, mondta. Akinek szűk a vaskalap, unalmas a régi út. Új utakat keresünk. Az országhatárok ma szűkek, egy nép lesz egész Európa. A háborút eltöröljük, és a népek az internacionalizmusban ölelkeznek össze. A felvilágosodottságban, a tudásban, a szabadságban, aki ezt meg nem érti, elveszett. Összenéztünk Lacival. Nekünk beszélhet gyenge, tanár úr. Mi már tudjuk, mi a forradalom. A téllel megnőtt a hó is. Egyik reggelen, aztán házunk előtt csengett tisztartó ég Laci már a szánon ült. Tamás bácsi kijött velem, de már nem segített betakarózni, mint tavaly. Csak a bundákat nézte meg. Jó anyag, ilyen kellene a szegény embernek is. Elfutott a méreg. Majd szereznek neki. A tengerészek, Tamás bácsi. Mehetünk, Laci. Tamás bácsi válaszával együtt a parton maradt. Másnap este pedig megdobbant alattam az öblös Végig Végigmentem a csendes szőnyegen. Ugi tisztartó ott pipázott a hallámpája mellett. Amikor rám nézett, nem tudtam levenni róla szememet. Összecsukta az újságot. Megjöttél, Péter? Megjöttem, tisztartó úr. Kívül sötét este volt, hideg. Itt nem változott semmi, mintha tegnap mentem volna el. Csend van. Ne veszítsétek el egymást, fiam, abban a félbolond városban. Apámnak elmondtam, mi volt a forradalom kitörésekor. Bolondok a népek, legyintett. Itt van ez a vén Cser Péter, ezt hallanát földet oszt, és fel akar mindenkit akasztani, akinek jobb gúnyája van, mint neki, mert a fiát elvitték a csendőrök. Szompó a másik bolond, a kovács fia, Pestől jött haza. Azt mondják, lesz itt még csúnya világ. Ezek a bolsevikok. Mindent fel akarnak osztani, minden közös lesz. Kérdeztem is tőle. A búzám is, meg a tehenem is, te, compó? Minden. Aztán ki osztja el a vagyont? Mi? Akár csak az oroszok? Aki ellenáll kés a hasába? No, compó fiam, mondtam én, az én kapomon belül csak egyet lépsz azzal a késsel, a másodikat csak dögölve, majd meglátjuk, Verta mellét, ne adja az Isten, hazalott hagytam.